hy is ingeskakeld by Netradio SA Netradio SA en hy is nou ingeskakeld by die e-kerk e-kerk wat die sending arm is van net Netradio SA e-kerk stand vir elektronise kerk daar is baie mense recht oor die wereld ook hier in Suid-Afrika wat nie die vorig het om aan een fysische kerk te behoort nie, en dis nie by daar die kerk nou teenwoordig is nie, maar vir wat in er ander rede jy ook al nie by een fysische kerk mag wees nie, of dit as gevolg van siekte is, en of dit maar net is omdat jy met vakantie is, en of dat die rede is jy nie na by een fysische kerk kan wees nie, dan is dit jou plek waar jy kan aansluit as een kerk. So jy is verskrikkelijk baie welkom, waar jy jou self ook al mag bevind op die aarde, wees thuis hierby die e-kerk, die elektronische kerk. Kerk funksioneer soos enige ander kerk, behalwe dat ons nou nie met grense werk nie, ons het nie meere nie, ons het ook nie grense nie, enige persoon, enige plek op die aarde is welkom om deel te word van ons kerk. Ons gaan nog werk aan een register somme net dat jy kan voel jy behoort daarom aan een kerk en dit ook sommer hier op die e-kerkse blad publiseer so dat een kan Sien, en kan thuis voel En weet jy, bewoord ergens Dit beteken nie, dat jou lidmaatskap Dan in gedrang kom van enige ander fysisie kerk En hierdie is een virtuele kerk Een eekerk Sonder grense, sonder mure Die prediker van oogend Ek self, Dr. Tini Uylers Van uit I. Rene in Pretoria, Zuid Afrika en ons gaan begin door saam te bid en ons luister dan na die voorlesing van die Onse Vader en wat ook in sangvorm net daarna aangewied word kom ons bid saam Onse Vader wat in die hemel is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 us so so die wat in ons zonde. En nu leie ons nie in die verzoeking, maar verlos ons van die boerse, want die Het is ook vir mens belangrijk dat jy jou geloof in God beleig Ons geloof in God drie enig Die ty is bezig om tegen een verskrikkelijke tempo te verander Mensense begrippe van God verander Mensense begrippe van die van die Bijbel verander En ons moet vasthouw An ons geloof in God In God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees En vir soe verre mens die geleendheid kry Dat die mens dit maar doen en jou self herinner An die opsomming van jou geloof soos wat dit gedoen is Seker so 100 jaar na Christus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 Ek glo in die heilige gees. Ek glo aan heilige algemene christelijke kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Ons luister ook na 'n Engelse weergawe, van ons geloofsbeleidnis door Steve Green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 one who remains. Our faith is not subject to seasons of pain. Vertrouw dat jy helemaal versterk voel in jou geloof In jou beleidings van jou geloof in God Drie enig Vader, Seen en Heilige Gees Wat tevoreg om hom te kan aanbid Ons gaan ook deel van ons Erediens Inrig as tykie van aanbidding om God te aanbid, dit is eindelijk waar oor dit alles gaan, namelijk om God te aanbid, een mens kan belei, jy kan sing, en dergelijke meer, en jy kan in die kerk, naar die eredienst luister, naar die woordverkondiging, maar een mens moet God aanbid, God soek ook mense wat om aanbid, in gees en in waarheid, Daarom, kom ons, sluit ons af van die dinge hier buitenkant, dit waarmee ons die hele dag bezig was, dit wat ons gedagtes opgehees het, en dan aanbid ons, God. Enige kerk is daar een tyd van worship, as een mens die Engelse uitdrukking kan gebruik, Voor die verkondiging aan die orde kom Net om een my mens self in een situasie te kry waarin jy alles vergeet en op God en op sy woord concentreer Ons skrifleesing gaan gelees word uit 1 Konings 1 vers 50 tot 53 1 Konings hoofstuk 1 vers 50 53 en voordat ons die skrifleesing doen kom ons aanbid God en ons wei ons self aan om toe down into darkness Kom uit 1 Konings hoofstuk 1 1 Konings hoofstuk 1 En ek lees vanaf verse 50 1 Konings 1 En ons begin lees by vers 50 Maar Adonia was bevrees vir Salomo en het opgestaan en heen gegaan en die hoerings van die altaar vastgehou. Toe is daar aan Salomo meegedeeling gesê, kyk, Adonia is bevrees vir koning Salomo. En kyk, hy hou die hoerings van die altaar vast en hy sê, Laat koning Salomo eers vir my sweer dat hy sy dienaar nie meer die swaard sal oombring nie. Daarop sê Salomo, as hy een betrouwbare man sal wees, sal geen haar van hom op die aarde val nie. Maar as dat kwaad in hom gevind word, moet hy sterwe. En koning Salomo het gestuur En hulle het hom van die altaar afgebring en het ingekom en om voor K, koning Salomo neergebuig. En Salomo het vir hom gesê, ga na jou huis. Dis dit is dit so die heren sê in sy woord, sê ook elkeen wat daarna luister en wat het in sy en in haar hart bewaar. Die thema van die boodskap van is dan die hoerings van die altaar. Dit waar het van ons hier gelees het in 1 Konings 1 waar Adonia daar in die tempel gaan staan het en aan die hoerings van die altaar vastgehou het vir genade. Nou want onthou alles is door God ontwerp Die hele tempel, al die voorwerpe wat binnen in die tempel is, al die funksies daarvan is door God beskryf Het is dus God sy ontwerp, as ons God sy hart wil ken En verstaan moet ons ook kyk na dit wat hy ontwerp het, en waar die doel daarvan is En hoe ek God leer ken het in die Bijbel is dat God een God van genade is. God die enig vader, zoon en heilige geest. Hy is liefde en hy toon genade en hy betoon genade. Het is ook precies waarom Adonia gewet het om na die tempel te vlug en daar te gaan staan en vasthouw aan die hoerings van die altaar. Ek lees een gedeelte vir jou so ter inleiding in nummerie hoofstuk 35 verse 9 wat handel oor die asielstede. Asielstede. Jy sal somme dadelijk sien waarom God zulke stede toegelaat het Dit was nou terwijl die volk Israel, die land Israel in bezit teem of kanon En die verdeeling dan van die grond onder die verskillende stammen En nou lees ek vir jou in nummerie 35 vanaf vers 9 Verder het die Heere met Mooses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as jylle door die Jordaan na die land Kaan antrek, moet jylle ginstig gelees stede vir jylle uitsoek. As vry stede, hier die asyl stede, vry stede, moet jylle vir jylle dien, dat die een wat die doodslag begaan het, Een wat per ongeluk een mens doodgeslaan het Daar kan vlug Kijk na Godse hart Terwijl hy bezig is om Hier die indeling van die land te maak Wat er stame, wat er stede sal neem En kijk waar aan dink God onmiddellik Kyk my na God, kyk na sy hart, hy dink onmiddellik al in die toekomst oor mense wat gestraf gaan word, wat dan moet so as systeem wees en daar was ook so as systeem en is ingestel ook so rondom God sy eie beginsels van reg en gerechtigheid maar omdat, die, omdat God die mens ken en sy gevalle toestand kan jy onmiddelik al sien hoe God dink aan mense wat beinvloed gaan word mense wat rechters gaan wees wat oor andere sy levens moet besluit en ons ken die wereld en ons ken die mens en ons ken onrecht en baie van die hofzake en hofbeslissings ook van vandag word soms uit verskillende oorde met absolute verbasing en verstomming aangehoor, kan nie verstaan dat daar so'n beslissing gemaakt kan wees neem. Dis die mens, dis wat aan God denk. Daarom het hy sommer hier recht aan die begin by die stede wat ingedeel word, denk aan mense wat elk onskuldig in die tronk moet gaan sit, of onskuldig dan sy leven moet aangekomen, en met sy leven moet boed en daarom het God hier die vry stede verklaar hy sê dan dat die een wat een doodslag begaan een wat per ongeluk een mens doodgeslaan het daarin kan vlug nie sê hoe God oor my en jou dink God is een God van liefde en vol genade en barmhartigheid. Ja, God is recht in wat hy doen. Daarom gaan daar ook eendig in oordeel wees. Maar God is een rechtverdige rechter. Daar gaan nie zulke goeies plaasvind soos omkoperij en bankies verboeties en zulke soort van goed goedneem maar hier tussen ons mense, terwijl ons hier op aarde is, sien jy nie hier die reg wat plaas vind nie, daar is absolute onreg wat teenoor mense gepleeg word. En nou net my concentratie hier op die hoorings van die altaar, en vir vir jou lees in Exodus 27 vers 2, Exodus 27 vers 2 Laai daarin Exodus 27 En by die tweede vers Hier het gandet oor die koper altaar vir die brandoffers, daar die offers gebring moet word. Ek lees dan somme van die eerste vers af, jy moet ook die altaar van Akasie hout maak, 5L moet die lengte wees, en 5L die breedte, is dus vierkantig, en 3L sy hoogte, en jy moet sy hoorings op die vier hoeken maak, Daar is hoorings op die vier hoeken van die altaar Sy hoorings moet daarmee saam uit een stuk wees Dit is een solide stuk koper Jy moet dit met koper oortrek Koper is nog altijd Een symbool van kracht Sterkte Autoriteit Kracht Die woord kracht En nou moet die mens net een bykie probeer om te dink aan hoe God werk, hoe god Godse skipping werk, en die beste is om te begin by God wat op sy troon sit, en rondom God is daar altyd vier windrichtings. Het is ook om ons dit ook nog vandag so het, ons het een suid, en een west, en een noord, en oos, en God werk, met daar die vier windrichtings daarom sien ons recht rondom God is daar vier weesens een is in die suide kant wat lyk soos een mens en een is aan die weste kant wat lyk soos een kalf en een is aan die noorde kant wat lyk soos een arend en een aan die ooste wat lyk soos een leeuw Sien dat hy die vier windrichtings, daarom het ons ook vier seisoene, dit is een van die getalle waarmee God voordierend werk En dan het ons vier aardsengele. Nou moet een mens probeer verstaan, as jy die prentje nou so in jou gedachte zet van God op sy troon, rondom hom hier die vier weesens en dan is daar verskillende soorte van engele wat wissel van gerips en serafs en dan arts en dan het ons miljoene der miljoene der miljoene engele en die boek Hebraeus sê vir ons hulle is geskapen terwille van ons wat die zaligheid gaan beerwe. God werkt dus met hulle. Hy werkt door hulle, na ons mense toe. Daarom word ons gebede ook opgevang, en weer ook bakke, word na Godse troon gedra, door die engele. Daar is een communicatie tussen God en mens, en van die engele het hierdie Om dit so te doen Maar dit is nie Een die mekaar spil nie God is een God van orde En jy sal ook sien Wanneer Jy lees in die Exodus verhaal Hoe die Volk getrek het Hoe hulle in so Vierkantige formatie Moes getrek het En precies Aangedaai Wie is in Die Syde Wat er drie Stamme is In die Syde Wat er drie Stamme is In die weste Wat er drie Stamme is In die noorde Wat er drie in die ooste en dan is daar veldtekens rondom hulle mense en ek hoop jy luister nou mooi vir my, daar die veldtekens stem precies oor een met hierdie vier wesens. die wat in die middel is in die syde kant het een veldtekens of dan een familiewapen wat lyk soos ‘n mens en die wat in die, die drie wat in die weste is die middelste stam, se familiewapen lyk soos een kalf. En die drie stamme wat aan die noorde kant is, wat in die middel dan is daar, vandaar die stam, se familiewapen lyk soos een aarind. En dan die wat aan die ooste kant is, die drie, die middelste een, juda wat daar in die middel is, hulle stam teken of dan die familiewapen is, die van leeuw so jy sien hoe God voordierend werk met die orde hierdie vier richtings windrichtings is die manier waarop God sy kracht uitoefen en sy mach en sy almach in die vier windrichtings daarom verteenwoordig Daar die vier hoerings op die altaar verteenwoordig die vier windrichtings en die mag en kracht van God. Nou kyk jy wat doen hier die persoon Adonia. To hy in die moeilikheid is by die koning en hy vir sy leven gevrees het. Toe weet hy by God is daar altyd genade Ek wil hy jy moet dit onthou vir Alles dit nou al wat jy onthou Van hierdie boodskap vir ochend Dan gaan dit oor die genade van God Adonia gaan gryp Daar die Hoering vast En hy sê Ek gaan nie hier uit Voordat die koning my nie geseen het nie Dit kan jy maar so omtrent so oor vertel oor vertaal dat, om te sê en beteken om goeie dinge van iemand te sê hy wil nie een negatieve uitspraak ken nie, hy wil nie hoor dat die koning sê hy moet doodgemaak word nie, daarom staan hy daar en hy beroep om op God sy genade en ek wil hy dat altyd onthou wanneer hy in die moeilikheid is Roep na die Heere, hy het so ons gesê As jy jouself in benauwdheid bevind Dan moet jy die naam van die Heere aanroep En weet, daar is genade By God Hy is rechtig Een God van genade Daar is tweede gedeelte waarin ek hier Aastig wil neem en dis Matthäus oorstuk 9 Die Nieuwe Testament En Matteus hoofstuk 9 gedeelte wat u baie goed ken by vers 20 die opskrif hier die vrou die vrou wat aan bloedvoelueling gelei het u ken die vrou wat aan bloed vloeiing gelei het daar in Matteus hoofstuk 9 En ek lees vers 20 en daar het een vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het vir haarself gesê as ek maar net sy kleed kan aanraak sal ek gezond word wat ook plaasgevind het wat ook gewee wat ook gebeur het en wat vir jou, een bykie moet help hier, by die begrip van hier die soom van sy kleed, is toe sy aan dit raak, het Jezus omgedraai en vir haar gesê, hou goeie moed, wat hy het geweet, toe iemand aan hom raak, dat daar kracht uit hom gevloe het. Die mense, die jode, dra so een gebedsduk, wat ons een taliet noem, En aan die vier punte van hierdie taliet is daar hierdie tossel, die tzietziet, wat ons die soom noem, wat so vertaal is. Wat een versinne beelding is van die vier windrichtings. En dis daar die vier hoeken van die altaar. En sy het geweet, as ek maar net aan hierdie, een van hierdie vier hoeken kan vastgryp, dan sal dit vir my goed genoeg wees. En ek wil hy my dit nie vergeet nie, moet nie hierdie vrou vergeet, wat in bloedvloeiing geleid het, en wat jare sy geld spandeer het, en geen geneesong ontvang het nie, en in een oomblikse tyd, Jezus het nie iets aan haar geraak, nie, sy het hier aan hier die tsetset van hom vastgehou. En daar het vir haar geneesing gekom. Dan wil ek vir jou lees in Amos, een van die klein profete, U ken ons hoe die te profete ingedeel is in die groot profete en dan die klein profete. Amos hoofstuk 3 Lees ek vir jou by vers 14 En miskien moet ek lees vanaf vers 13 Hoor en waarskie die huis van Jacob spreek die Heere die God van die leerskare Dat ek in die dag as ek die oortreding van Israël aan hom besoek, ook besoeking sal doen aan die altaare van Bethel, so die hoorings van die altaar afgekap sal word, en op die grond val. Nou waarom zou dit nou so'n dringende waarschuwing wees? Wel as jy nou geluister het al, en gesien het wat een rol hier die oorings van die altaar gespeel het, as symbool van Godse kracht en van sy genade dus, en dat God dit gaan wegneem. Betel beteken huis van God, en as God sy kracht wegneem het, mense, dan is dit nie eers, die moeite werd om dit betel te noem nie. En ek en jy is veronderstel om elkeen ook betel te wees, want ons is een tempel van die heilige gees wat in ons woon. Ons is dus God sy thuis te huise, hy bly nie in, in huise en gebouwe wat met handig gemaakt is nie. Daarom vraag Paulus ons, hy sê, weet ons dan nou nie, dat ons een tempel is van die heilige geest nie, dat God in ons woon. En as God in ons woon, mense, dan moet ek jou sê, moet daar altyd hier die vier hoorings van Godse altaar wees, wat specifiek dui op sy genade En mag dit so wees as mense jou hand vat Dat hulle eindelik hulle hand uitsteek na genade toe As jy iemand groet en iemand steek sy hand of haar hand na jou toe uit En vat jou by jou hand Hoop ek dat dit een versinne beelding sal wees Van die genade van God En van sy barmhartigheid wat uit ons en dier ons vloei. Die woordings staan van die altaar. God is met ons. Jezus' naam is ook onder andere, een van sy benaminge is Imaniel, Emmanuel, wat beteken God met ons En wat een voorrecht het ek en jy Dat God in ons kan woon Die groot, groot, almachtige, alwetende, algenoegsame God Woon in een men Is by een mens teenwoordig Waar ons ook al mag beweeg Waar ons ook al mag wees Dat ons sal kan sê Ek sal altyd in die huis van die Heere wees En net goedheid en guns Sal my volg al die dag van my lewe Iemand het een keer gezegd Een boodskap gepreek oor die goedheid en gins Wat ons volg al die daar van ons leven En gesê vir hom is een mooi prentkie Iemand wat twee honde het Wat stap En nou so achter hom aanloop En sy achterhoede dek met die naam van goedheid en guns Nou mag dit so wees dat waar ons ook al mag beweeg vandag en morgen en elke ander dag dat die Heere vir ons nog hier op die aarde geleentheid gee dat ons mag praat, dat ons mag getuig Dat ons sy leven in ons mag uitleef Mag ons leven getuig Van die hoorings van die altaar Waar Adonia Kan in hart En veilig kan voel Mag dit so wees, mag jou leven so wees Mag jy so geseend wees Dat as enig iemand vandag in jou tegenwoordigheid kom Dat daar die persoon die genade en die barmhartigheid En die vrede van God ons skipper In en door jou ervaar Wat jy ook al doen, of jy maar net nik sê nie en of jy praat en of jy iemand maar net mooi stijf vasthoud, en of jy iemand sy hand maar net stijf vasthoud, en of jy maar net met die liefde van God na persoon kyk, dat die persoon sien, maar ek sien hier in die persoon sy oe een refleksie van die genade en die barmhartigheid van God, soos daar die vrou aan die achterkant sy het die eest, na die voorkant van Jezus gekom is uit van achteraf, haar hand uitgesteek en net aan die tsetset geraak en daar was genade vir haar, genade en warmhartigheid en vrede, alles om daar in een oomblik en geneesing. Sy het soveel geld spandeer dat ons nou nie helemaal weet precies hoeveel nie En in die oomblikse tyd Kom God Hier die persoon te hulp En baie mense Sal hulle handen in jou uitsteek En eindelik doen hulle dit dalk net as een laaste poging om genade in iemandse oor te zien en mag dit vandag so in jou leven en ook in my leven wees dat God om nie sal skaam dat ons sy kinders genoem word nie, dat ons sy aardig sy tempel is nie, dat hy ons nie moet amper waarski, soos wat hy die mense van Bethel gewaarski, dat hy die hoerings van die altaar gaan afbreek. wat hulle is nie meer, wat hulle veronderstel is om te wees nie. En daarmee gaan ek Amen sê. En ontvang die Seen van die Heere Mag die genade Van God Onze Vader En die liefde Van Die Heere Jezus Christus Wat hy aan die kruis op Golgotha van ons Bewees het En die wonderlijke gemeenskap die vertroostende gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly, totdat Jezus Christus weerkom. Amen. Nou ek wil net vir jou noem, dat ek beplan het om vanmiddag so by vier eerste kant, Net as een proefloopie dit eerst te doen, as een soort experiment, een voorlesing te doen wat ek dan in die toekomst sal doen as dit nou succesvol is. Een voorlesing uit die boek van Gideon Joubert met die titel Die Groot Gedachte, waarvoor hy in 1998 die insigprys vir die Afrikaanse nie fictie ontvang het wonderlijke skryver en ek wil graag voorlees uit hierdie bepaalde boek en sal seker so terwijl ek lees van tyd tot tyd dan net ook kommentaar lever so dit nou nie maar net een doodgewone voorleesing sal wees nie, maar die centrale thema is dan voorleesing dat ek die uit die boek Voor jou voorlees, want ek is seker dat op een sondag middag na middag eten Ons weet allemaal eten nie diezelfde tijd nie, sommige mense eten braai vlees en so meer en so meer En daarna word daar miskien skottelgoed gewas en afgedroog en weggepak uh, In een gewone huishouding nou En daarna gaan mense gewoonlik ontspan En miskien so teen drie eerste kant 3 eer tussen 3 en vier Is ons dan miskien heel te mal ontspanne en rustig En mag die vier eer talk pas Ek weet nie, jy moet maar vir my ook commentaar daar oorsteer Oor die spesifieke tyd Of jy denk dat dit een goeie tyd is, vier eer Misschien is dit, misschien is dit nou nie Ons weet ook As mens dit nou wereldwais sou, sou neem, dan Het ons eindelijk nie een tyd nie Want ons val hier in Een specifieke tydzone In die CAT tyd Central African Time En sommige van ons mense wat na ons Luister, is so Twee ure voor ons of twee ure Na ons en so meer Of nog meer so, Ach help my toch En dan sê jy vir my of dit nou daar nou weisheid daarin is, want ek wil graag uit boeken soos hierdie boek die groot gedachte en andere graag voorlees met een specifieke doel so dat ons meer ingeligd sal wees oor baie dinge wat die mens dalk nou nie sal hoor. As mens dan nie luister na so'n voorleesing nie, waar jy lekker rustig kan ontspan, maar net luister En luister maar net na my stem En nou ja, daarmee gaan ek jy dan groet Tot by die voorleesing van vanavond, vanmiddag dan, 7, 4 uur En dan vanavond, gewone tyd om 7 uur, ons stem van hoop En mag jy een wonderlijke tyd hee In Godse teenwoordigheid Verder dan Vandag. En daarmee gaan ek jou nou hier groet vanuit Airene in Pretoria <coughs> Verskoon toch En sien jou dan, D.V. Om 4 uur, 16 uur, Central African Time Vrede Day. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus watched oh, oh, when He watched Oh, when Jesus He watched when He watched He passed my sins away Oh, happy day! Oh, it was a happy day, oh, happy day. Oh, day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was Oh have a